Så, hej och hjärtligt välkomna till avsnitt fem av humor podcast Som vanligt med mig Sebastian Borgart. Och dagens gäst, ingen mindre än Tommy Hedström. Wow! Ja, några du, uppmärksamma lyssnare kanske känner igen din röst från podcasten Vettig Trams. Ja, kanske, kanske. Men den finns ju tyvärr <skratt> inte kvar längre. Nej, den dog. Vad så. Vad hände? Eh, eh, nej, jag vet inte. Vi tappar väl intresse lite grann. Eh, för jag tyckte att det var en av de bättre podcasten faktiskt. Ja, det fanns en grupp som tyckte det, tydligen. Sen fanns det ju eh. några som tyckte raka motsatsen. Ja, <laughs> jo men den, den hade ju ingredienser för både och. Alltså, det är ju lätt att avsky en dialekt- Precis lika lätt som att älska en dialekt till exempel. Och ofta väldigt grabbigt. Det kan ju. Alltså, det finns ju så många element som bidrar till en sån situation där, där man antingen älskar eller hatar liksom. Ja. Men du kanske skulle presentera dig själv lite grann. Eh, ja. För er som inte är bekant vem jag är med, så Thomas Hedström sagt. Eh, ja, utöver det Trams så har jag väl inte gjort. Något speciellt egentligen. Jag har börjat med standup lite grann nyligen. Mm. Ja, det är möjligt att en del känner jag mig från Twitter kanske. Ja, för du är en rätt så flitig twittrare. Uh, ja, det har gått bra där. <laughs> ja, uh, som några kanske hör, så är du inte från Borås som jag utan uh, var kommer du ifrån? Värm <här> oj, oj, oj, oj. Värmland. <här> vilken eller Vart i Värmland? Eh, norra Värmland ursprungligen. En liten by som heter Ambjörby. Mm. Eh, väldigt liten by. Jag tror 2010 så var det 225 invånare. Oh ja, det var inte så stort. Nej, eh, och sen så eh, flyttade jag och bodde i Torsby som ligger mitt i Värmland ett mm. par år. Och sen så flyttade jag ännu längre söderut i Karlstad Ja, och så det går ut för så att säga. Ja, så snart så är du ner i Borås. Ja, <laughs> snart så. Din dialekt den skiljer sig lite från den värmländska de har i Karlsda. Ja. Stöter du på liksom fördomar som folk har om det? att alla, De tror att alla i värmland pratar som Robert Gustafsons karaktär är Roland. Ja, jo men ungefär. Folk verkar ha svårt att placera mig. Det faller sig väl naturligt i och med att man kommer ifrån en by med 200 pers. Att inte, folk har inte träffat på andra därifrån så ofta, kanske. Nej. Finns det något speciellt namn för din dialekt? Nej, jag vet inte riktigt. nordvärmländska kanske. Något sånt. Jag vet inte. Men ja, jag har ju lyssnat en del på Vätti och där har jag ju hört att ni har vissa speciella ord liksom för det området, eller så här? Ja, ja det är ju sånt som växer fram lokalt, liksom. Som ordet hen. Det hade ni väl en annan. Ja, hen betyder slipsten där. Ja, och i övriga Sverige betyder det något helt annat. Ja, Ja, men där. Vem fan använder slipsten längre än så? Nej, det kan väl få. Kanske behöver flerskas till lite grann. Ja. Men som sagt, du är en flitig twittrare. Hur kommer det sig att du hamnar där? Eh. Nej, ja, jag vet inte riktigt. Det var väl en kanal egentligen som jag startade i samband med, med podcasten. Men sen så gick det ju bra så att jag blev kvar där. <laughs> ja, men Jag trivs det, jag gillar mediet. Jag gillar att det, det är snabbt och det, det är komprimerat. Det går fort. Mm. Och ja, Vissa personer på Twitter har skrivit om sitt liv men du skriver skämt i princip. Ja, jo. Och var det förra veckan du hade ett skämt om pizza som gick rätt bra. Ja, jo, det gick rätt bra. passerade väl 500 retweets. Någonting. Ja, Var inte Jonas Gadell, en annan som har Jo, ja. bland annat. Det är kul. Ja, men eh, vad, vad jobbar du med? Vad gör du på dagarna? Jag är arbetslös. Eller förlåt, arbetssökande. Ska man ju säga. Ja, jag, ja vad jag gör jag de dagarna? Jag skriver. Det är det jag gör. Vad, vad är det för något du skriver? Jag skriver stand-up-material, skämt till Twitter, allt möjligt, texter. Mm. Mest sånt som är roligt, lite sketcher, idéer och sånt. Ja, Jag har ju en dröm att bli stupkomiker så att jag, jag skriver en del skämt och så själv, fast de är inte så bra i och för sig. Men... Nej, men det är inte mina heller. Alltså, jag har ett utkast här med one-liners för, för, för ja, skämt som bara är för Twitter. Mm. Och det, det är kanske 400 skämt nu. Så att du lägger ner hela din skäl i Twitter. Nej, men av de här så är det kanske fyra som jag är nöjd med som jag kommer använda på Twitter. Oh, ja. Jag råkar veta att du är intresserad av religion. Hur, ja. hur kommer det sig? Ja, jag vet inte riktigt. Faktiskt. Är, är du troende är... eller? Nej, det kan man inte säga. Nej, jag jag var väl stundom i podcasten uttalat väldigt anti-religion. Ja. Men ja, det är väl inte så mycket att jag är anti-religion per se, det är väl snarare att jag är för kunskap och då blir det ju av naturen en liten krock där. Ja, absolut. Men ja, som sagt, du kommer från äh, Anbjörby. Hur är det att växa upp i ett sånt litet samhälle? Det är fantastiskt. Jag är oerhört glad att jag växte upp där. För det var tryggt på ett fint sätt. Och all respekt man har för folk, det är någonting som har växt fram socialt. Alltså, det närmsta polisstation var fem mil bort. Alltså, om man, åkte, alltså, om man lät bli att åka kross på landsvägen så var det ju inte för att polisen kunde komma. Utan det var kanske snarare var för att just där så bodde en som inte gillade det eller som kanske spelade bingo just den här dagen. Alltså sådana saker att man känner varandra så pass och allting går ut på respekt. Liksom. Jag tänker att när man växer upp i ett sånt samhälle då måste man bli väldigt tight med sina kompisar. Ja, ja, verkligen. Det finns ju inte så många så att det, blir ju, det blir ju en kompisgrupp. Liksom. Ja. Hur, hur var det att gå i skola? Sant? Hade ni klasser för varje årskull eller slog ni ihop och så? Nej, vi hade från ett, ettan till sexan, som det var på den skolan som låg i den byn, så fanns det två klassrum. Där ettan, tvåan, trean är ett klassrum. Fyra, femman, sexan är ett annat. Och ja, När jag gick i fyran, när jag kom in i stora klassrummet, då var vi sju i min klass i fyran. Och i femman så var de tre personer och i sexan så gick det ingen. Så vi var tio pers på tre klasser. Ja, Vad, vad gjorde du efter? Du hade gått ur grundskolan. Eh, då gick jag på gymnasiet i Torsby. Vad går man för linje där? Eh, ja, de har väldigt många linjer när de visserligen släppt ner det. Men just jag gick eh, industri med inriktning robotteknik. Men ja, är ett sånt litet samhälle, du måste ju ha många anekdoter på saker du har hittat på. Oj. <laughs> eh, ja, alltså man har gjort mycket dumt är det någonting du kan nämna? Eh, nej men alltså det är ju sånt, som, sånt man gör där. Alltså när vi var små, när jag fortfarande bodde i Amgerby så... mina folk hade ju, vi hade ju kross från att vi kunde cykla. Vi hade ju bilar jättetidigt nu, liksom 13-14. Och ja, allt som, allt som kommer med det. Ja, jo, det, det kan hända en hel del, kan jag förstå. Ja, jo, vi har väl kört sedan eh, lite bilar och lite, lite allt möjligt. Men eh, när, när flyttade du ner till Karlstad så att säga? Eh, ja, jag bodde i Amgerby tills jag var 16 tror jag. Och sen så bodde jag i Torsby i två år. Och så flyttade jag till Karlstad 2008 efter, direkt efter gymnasiet. Och började på universitetet. Vad pluggar du där? Eh, först pluggar jag eh, rättskunskap. Och sen eh, psykologi och... Mediernas mekanismer och sen sociologi var det sista. Men du håller på med stand-up lite grann? Ja. Hur kom du in på den banan? Ja, uh, uh, startskottet gick väl uh, lite grann i, när jag och uh, under en inspelning av podcasten. Mm. Uh, när Peter Brista var med så uh, jag tror han sa att det är någonting som alla borde prova och bla bla bla. Och då sa jag och Linus då att ja ah, okej okay då, men vi anmälde oss när vi har spelat, ja nu är vi färdiga med inspelningen. Och så gjorde vi det. Till så... Bungie Comedy alltså? Ja, ah, precis. Ja, uh... ah, för de som inte vet så Bungie Comedy är en nybörjartävling för amatörs stand-up-kommiker. Zoran uh, och Kristoffer uh, Appelqvist har väl varit med uh, båda två? Ja, ah, ah, det är många namn Petra Mede och Messiah Halberg tror jag hans flickvän nu. Hon vann Aha. den omgången jag var med Ja, Hur, hur gick det för dig och eh, även Linus ni var med? Eh, jo, men det det gick väl bra. Eh, Linus var ju med första gången i alla fall. Och då vann han den kvällen. Mm. Eh, och sen så gick vi vidare till final. Och då var inte Linus med. Han hade jobb och studerade. Sen så vet jag inte om var så sugen på att fortsätta. Men jag drog lite i alla fall Och det gick, det gick riktigt bra okay. Jag fick ingen pallplacering så att säga Men jag det var riktigt kul fick bra respons, riktigt bra respons Men vad är, vad är det du tycker är det bästa med stand -up? Vad är det som får du att vilja hålla på med det? Alltså, egentligen så är det ju att ha en publik alltså inte en, Kanske inte så mycket en fysisk publik som som kollar på mig för det tycker jag är hemskt. Jag gillar inte så på Men alls. Men ja, jag, ja, jag vet inte. Jag, är ju, jag efter, efter det här, efter att vi hade anmält oss, så gick jag igenom andra saker jag har skrivit. Och såg ganska tidigt att mycket av det är ju sånt som bäst uttrycks på en scen egentligen. Mm. Så, för jag, är ju, jag har ju alltid skrivit mycket. Jag har haft en blogg här och där och så där. Men det hade aldrig riktigt varit. Rätt forum har jag känt. Men hur många gigs att säga, har du gjort? Det var bara tre hittills. Ja, men jag vet att du har öppnat för bland annat Kristoffer Appelqvist och Al Pitcher som båda varit Sveriges bästa komiker. Ja, jag har inte öppnat för Appelqvist än. Nej, är... Nej du skulle göra det va? Ja, precis. Det är nu är den 25. Då. Mm. För, ja, efter det första tillfället på Bungee så blev jag och Linus båda två kontaktade och fick frågan om vi ville vara med och öppna för el pitchern när han kommer till Karlstad. Ja. Och det ville vi Och sen andra gången jag var väg på finalen då var Kristoffer Appelqvist där i publiken. Så då kontaktade han mig några dagar senare och sa att hatten av, det var jävligt bra. Och så frågade han om jag ville öppna för han när han är på Skala-teatern, också här i Karlstad. Ja, och det, det tackar du till, eller? Ja, det gjorde jag. Men ja, som sagt, Kristoffer han har ju varit med i Bungie Comedy, men han vann ju inte. Han blev ju vet du, årets manliga komiker för året. Ja, precis. Så tänker jag också. Att... Så det finns ju hopp för dig också. Ja, precis. Ja, jo, men jag tror det kan gå bra. Det är en nackdel är väl att jag bor här i Karlstad. Att det finns ju inga klubbar här. Nej, ja, men Kristoffer Appelqvist bor ju i Sunne. Ja, Gör han. Uh, ja. Som sagt. Uh, nu försvann det vad jag tänkte på. <laughs> uh, jag hade en fråga som jag skulle ställa. Men uh, säg någonting så länge så kommer jag nog på den. Uh, hmm. ja, hur, hur långt uh, material eller så har du som du kör? Uh, ja, de, de gångerna jag kört så har det varit tre minuter varje gång. Mm. Det är ju de tre minuterna som jag, som jag känner mig bekväm med. Är det liksom så här: ja, Att de vrider sig, jag skratt hela tiden, eller vad är det för slags skämt? Uh, nej, det. Alltså, sist jag körde så var det väldigt bra respons. Alltså, det var lite långsamt i början, men sen när jag fick upp farten så då kom det väldigt tätt. Det var, ja, det var mm. intressant. Vad är det för slags skämt du kör? <laughs> är det historier Eller är det one-liners eh, Nej alltså jag, jag vill ju inte köra One-liners på sten Helst utan ja, det, det finns ju Allting är ju sammansatt eh, ja, Så att man kan läsa det Som en text liksom Och, ja, Om jag skulle skriva ut det så skulle det inte vara Massa one-liners utan det, det är en story som går över i en annan Som går över en annan liksom Ja jag har ju förstått att du är en person som avvärderar kunskap och så så vad, vad handlar ditt material om? Eh, ja, just de här första tre minuterna så vill jag ju visa på lite bredd. Eh, så eh, <klipp> ja, och spänna över olika områden. Så först ja, det första jag gör är att presentera mig och berätta var det kommer ifrån och... driver du någonting med din dialekt eller så? Eh, nej. Jag, jag, vill inte, jag, vill, jag vill inte nischa mig liksom för, för tidigt. Jag vill inte... Jag, det får vara någonting som växer fram i så fall. Och sen, när jag har skrivit materialet också så har jag ju bytt ut massa ord till synonymer eller kanske till och med formulerat om med och varit andra meningar för att det ska kunna sägas på en acceptabel dialekt liksom. Ja. För ibland när man har lyssnat på Vettig Tram så ja, det har det blivit väldigt grötigt när ni har börjat prata på. Ja, fan vad det sker sig idag. Ja. <hör> eh, jo, men det, det blir ju det. Alltså när man är nära varandra så har en jargong. Man behöver inte ens uttrycka hela ord utan det räcker ju med alltså, en bokstav och en nickning. Så, så vet man ju redan vad, vad den andra menar. Alltså, det, det blir ju så i en grupp. Och sen dialekten hjälper ju inte till. Liksom. Nej, så att eh, som jag har förstått det så är det många som ibland hade svårt att förstå när ni pratade. Ja, jo, men det förstår jag. Och vi var ju väldigt slarviga med det där också. Men ja, eh, vad har du för ambitioner med din standup? up eh, Ja, så... Min, min dröm är ju att... att ha ett jobb som går ut på att jag skriver... Eh... Till exempel att jag är humorförfattare och skriver manus för tv till exempel. Och ja. att jag håller på med stänga upp i sidan av liksom. Så att komiker är så? Alltså. Ja. Äh, ja. Vem är din favoritkomiker? Vem ser äh, du upp till? Den jag... Ja, det finns ju så mycket. I Sverige så är det ju Appelqvist. Ja. Äh. För In jag, jag han, Internationellt? Jag internationellt så så är det ja, Louis CK naturligtvis mm. och eh, efter honom eller inte efter honom jämte honom på samma placering sen Doug Stanhope tror jag. Har du kollat mycket på stand up innan du börjar eller slänger du det bara rakt in i gröten så att säga? Eh, nej, det har, det har gått i perioder att jag varit intressant och så men sen så kan det ju ha det ut och göra glömt att det finns i princip i ett halvår och sen så kommer jag kommit tillbaka och kollat. Liksom. Men ja, har du, du har träffat Kristoffer Appelqvist live, eller? Ja. Hur, hur är han som person? Ja Han är ju... Ja, vad ska man säga? Alltså, han är ju oerhört schysst och ödmjuk. Alltså, det är ju inte... Det på något sätt att träffa honom. Han, för då när jag var på Banjo och han var där innan jag körde så kom han fram och pratade med mig. Och det var ju. Alltså. Ja. Var, han var liksom mjuk och det för två år. Han var schysst och uppmuntrande och ja, stöttande liksom. Ja. Har du träffat någon annan svensk komiker? Ja, Peter Bristov. Ja. Ja, första gången på Banjo. Och sen så... Ja, lite olika. Men han, ja, han har ju också en podcast. Till slut kommer någon att skratta. Men han verkar vara liksom som en glad, uppmuntrande kille som aldrig hänger läpp. Ja, precis. Jag har inte umgås med det. Jag skakade mest han och utbytte några ord. Men ja, jag har samma intryck. Och han körde lite grann där också. Samma kväll. Ja. Det var bra. Men ja, Finns det någon stand-up-scen i Värmland? Nej. Quist hade ju en klubb här i Karlstad och det är ju frågan om jag jag och kompis har funderat på att starta en och den skulle i så fall vara i samma lokal och kanske eventuellt med samma namn ja och det är ju coolt att ha få tillåtelse av Appelqvist och använda hans namn ja eller jag har, inte hans personliga namn, men namnet på hans klubb. Vad, vad är namnet på den då? Chip Kommer i heter den. Eh, ja, i Borås här Då har vi en eh, stor uppklubb som heter Borås Kommer Club. Ja, jag hade gärna velat se dig där någon gång. Ja, jo, det, du skrev det på Twitter för ett tag sedan va? Ja. Ja, ja. ja, det vore kul att komma ner. Ja, Jag funderar även på att starta en själv eh, som ett musikhjälpemprojekt i, i vinter då. Det vore ju grymt ju. Ja. Men då vet jag inte om komikerna kan få betalt. Nej, men alltså... Det är ju musikhjälpen. Men skulle du vara intresserad av det? Ja, det är klart. Men alltså, det tror jag ju att många skulle vara. Ja. Men jag hade gärna vill ha hit dig. Ja, jag, men alltså, ordnar du det? Så absolut, det, det lovar jag. Ja, men då... Då, då har du lovat att komma hit om jag fixar det. Om det inte kommer något jävligt otippat i vägen. Ja. Typ att ja jag ska amputera ett ben eller någonting, då kanske jag... Då kanske men du står över. <laughs> ja, men, men annars så. ja Men ja som sagt, i Vettigtram så förstår jag att du var lite intresserad av Nordkorea. Mm, ja, vi hade ju våra diskussioner om det ibland. ja Och, vad, vad tror du om den så kallade... Koreakrisen som uh, håller på just nu? Ja, alltså... Jag vet inte, ja. Det är så svartorkat allting. Mm. Men... Uh, alltså, Nordkorea är ju... Det är ju, inget, det är ju ingen lyckad nation. Alltså, de har ju... Det känns ju som att... Som att de försöker spänna musklerna och visa världen att nu är det allvar. Jag Tror du att det kommer bryta ut i krig, eller? Ja, alltså ledningen där de känns ju oerhört obräknelig men ja, så. samtidigt så, så ja jag tror inte att de ja. jag, jag tror inte att det ligger lika mycket allvar bakom hoten som, <hör> som de vill få att låta men man vet aldrig de kanske snubblar in där en fredagkväll och trycker på knappen ändå vem vet vad, vad tror du de kommer vad tror du målet kommer vara för den första misilen Ja, det är svårt att säga. Sydkorea är ju närmast. Och det skulle ju vara ett enormt fiasko om första målet i USA. Och så faller bomberna halvvägs. För de har gjort så här beräkningar på hur långt Nordkoreas raketer kan ta sig. Och sen ser är det väl oerhört mycket spekulation naturligtvis. Men ja, om de riktar raketerna mot Sydkorea först så har de ju offer och då får de ju spänna musklerna på riktigt. Men jag vet inte jag är absolut ingen expert och det är ju sjukt svårt att verkligen. Ja, men äh, om du säger att Nordkorea skickar en missil till Sydkorea, hur lång tid tror du innan USA och Sydkorea de, har tagit kontroll över Nordkorea? Ja. Ingen aning. Nordkorea är ju så enormt stor militär också. Ja. Äh, det, det, det borde ju inte vara någon Speciellt skicklig Men ändå Jag vet inte det, Alltså det känns ju som att USA bara kan Alltså De behöver inte ens anstränga sig De kan ta det med en och en bitchsläp I princip Ja jag tänkte det om, om de vill så skulle de ju bara kunna plocka bort Nordkorea Ja precis Men ja Det är ju så liten Liten del som styr också man har ju ett helt folk där som är oskyldiga. Ja, folk liksom svälter väl för att staten bara sig på det militära? Ja. Och så... Ja, de har ju väldigt mycket arbetsläger i Nordkorea. Och... Ja, som i alla... väldigt, väldigt socialistiska länder så brukar det ju hamna där. Det, att, ja, man har arbetsläger och den vanliga populationen utanför lägrena eh, får sig så att de kan inte producera någonting själv. Så att på, i de här arbetslägren, det är de som står för som i Nordkorea, de tillräckar ja, liksom handdukar och skor och bestick och mat och allt möjligt. Och för att sen få fler folk till att arbeta i de här lägren så hittar man ju på fler och fler lagar. Ja. Och plus att de har det här att det är om en person har gjort särskilt ett brott så är det tre generationer som får sota för det. Så om jag skulle bo där och om jag skulle lämna en tidning på golvet och på den tidningen så finns det en bild på Kim Jong-il eller Kim Jong-un eller Kim Il-sung då kan det räcka för att de tar mig och mina föräldrar, mina syskon och min mormor, morfar, farmor, farfar. Ja. Och det, Ja känns inte helt sunt. Nej. Jag är ju emot diktatur och så. Men jag tycker ändå att Nordkorea har ett visst underhållningsvärde. Precis som vårt kungahus. Ja, jo. Frågan är om det är värt det. Nej. Men det är, alltså, det är ju ett sjukt intressant land. Alltså, det är ju så isolerat och så bizarrt. Och, och befolkningen är ju verkligen järntvättad. Ja. Och jag såg en dokumentär för ett tag sedan då intervjuar de folk som hade flytt ifrån och de är verkligen så hjärntvättade som som alla kl klyschor säger liksom. alltså de tror inte ens att ledarna behöver gå på toaletten för att de är gudar de, de kan flyga tror de och, alltså ja det är, det är så sjukt jag undrar hur länge det kommer hålla ja det jag för... vet inte för att eh, någon gång så måste de ju få kontakt med omvärlden och få veta att det inte är okej. Okay. Mm, ja så alltså, det är ju speciellt i städer nära gränserna. Inte så mycket gränsen till Kina men gränsen till Sydkorea. Där kan man ju ibland få in sydkoreansk radio och så. Mm. Eh, så det tenderar ju folk att vara lite mer upplysta. Det är ju till Sydkorea man vill också om man, om man lämnar Nordkorea. Mm. Jag läste på Aftonbladet bara för en stund sedan att Nordkorea har skickat ut alla sydkoreanska arbetare i landet. Mm. Och stänger de där arbetsområdena för, för evigt har de sagt. Ja. Det, det känns ju som att det kan vara någonting på gång. <laughs> ja. Och det pratades även om uh, kärnvapentest. Mm. Ja, vad blir det? Blir det fjärde test de utför nu i så fall? Ja, tror jag. Det är fan läskigt det. <laughs> Ja, men jag såg på Aftonbladet, jag vet inte om det var sant, men att de har en missil som skulle kunna nå Sverige. Ja, men vad fan. Vad vill de mot Sverige? Nej, det kanske de inte vill, men de har kapacitet Ä att nå ja. riktigt långt. Ja, det skulle ju vara om de siktar på någonting längre bort än den ner här. Ja, för man vet kanske inte riktigt med deras ingenjörer och så om det, nej, om det nej, går så men... långt som de säger. Nej, precis. Det är ju... Det verkar ju vara mycket tvivel runt det där det Men eh, idag så är det faktiskt sista dagen som eh, MSN Messenger finns. Jaha. Eh, är det någonting du har använt? Jag har använt för länge sedan. Nu var det nog några år sedan tror jag. Det, det dog ut. Det var populärt ett tag men sen så bara det försvann. Ja, det dog väl ut i samband med att alla andra sociala medier fick chattfunktioner? Ja, även med det så försvinner hotmail och blir eh, outlook och så. Så det är, ja. det är slutet på en era egentligen. Ja, varför måste man eh, skaffa en ny mail eller förvandlas det själv? Det, det förvandlas själv om man har ett konto på hotmail. Ja, okej, okay. tur. <laughs> Men eh, ja, om eh, man vill eh, följa dig på Twitter, vad. Vad söker man på då? Eh, ett Tommy Hedström. Eller ja, man kan bara söka på Tommy Hedström också så borde det komma upp. Du har en del följare va? Eh, ja. 6 det... någonting? Ja, 6 någonting ja. Och det... vi, ja, finns du på andra sociala medier? Eh, ja, det är väl Instagram och Vine och sådär. Men där är jag inga ingen aktiv alls. Där kör jag kanske upp en grej i veckan. Så att det, det är väl Twitter som jag bryr mig om bara. Äntligen. Vad tycker du om den där nya Vine? Jag trodde att det skulle vara mer kul än vad det var. Mm. Men men sen så finns det vissa genier som är briljanta. Peter Bristov tycker jag är en av dem. Jag har knappt sett någon. jag har sett någon när han han ligger i en och skakar en kub. Ja. Mm. Och sen en annan när han slår en kub i pannan. Ja. Mm. Men Tommy, jag får tacka dig för att du tog dig tid och ställde upp här. Ja, men tack själv. Jag... Du, du är välkommen tillbaka någon gång. Ja, men absolut. Så ja, med det så säger vi tack och hej för avsnitt fem av Humor Podcast. Med mig Sebastian Borgart. Och, yes. och Tommy Hedsrum. Ja, oh, adjö. Adjö.